Včera, medzi strechy, schovával sa mesiac. Do tváre noc sa mi odrážala. Kvapky dažďa presiakli pod kožu. Na chvíľu tvoju vôňu som zacítila. Zo všetkých tvoja jediná sa mi pripomína. Dnes mesiac nemá kam sa schovať. Na plecu ťarchu vesi si nakladám. Krása vždy dosť v hlboké duše. Ty si moja najkrajšia vzpomienka.